m'agrada i quina gana tinc Cada cop que sento aquesta sintonia Salivo, salivo No es diu així o no? Saliva la boca Salivo, guaita eh, Mira, vaig tot tonto ja Perquè m'expliquis bueno. aquest conill Amb castanyes de la Teresa viu. Ah, és menjar de tardor Ah, menjar capritx Saps de fer una mica de feina per mira, ja ho diré Per la manera més fàcil Ahà ah Primer de tot. Primer de tot. Ingredients. Ingredients. Un conill. Un conill. Vale, però sencer? Doncs pues segons la colla que sou, pues, sinó mig conill. D'acord, vale, doncs pues mig conill. Va. Mig conill. Mig conill. Per mi. Vinga. Això. Tu una... fes-ho fes per mi. Així vaig prenent per tu, nota. Per una, mi... una fulla de llaurer. Una fulla de llaurer. Un tros de canyella. Mm, canyella. Ceba. Ceba Tomàquet all. all Un all o... Sí, un dent d'all Però no pelar, no? O sí, sí, peleu-lo sí, sí, aquest... Però no el poseu a dintre la cassola Molt bé Després necessitarem... 12 ametlles, 12 avellanes i 12 pinyons. Han de ser 12. Oh, mira, eh? si us 12, 15, si no deu. per mi ja m'ha vingut 12, 12. Doncs pues 12, eh? si en voleu posar una altra, posar-la també. Això mateix. No passa res. <laughs> ametlles, avellanes Des i pinyons. I pinyons. Molt bé. Un trosset de pa torrat o pa fregit. Molt bé. L'all que necessitaven... Mm -hmm. El que hem apartat, apartat al costat, no? L'apartat és per això. Val. I després també... ...un tros de cosa de, de mig centímetre... Mm -hmm. ...de xocolata... ...de xocolata... ...de presa de xocolata... ...que dius sí, ara... lo que dic... Ah, bé ...perquè surti el suquet més bon... Eh? ...xocolata és igual la marca... Eh? ...no és igual això... ...molt bé... ...bueno posem en un pot de batedora... ...i posem miglito d'aigua... Bueno, ...aquestes mm. ametlles... ...aquestes avellanes... ...l'all, mm -hmm. els sí. pinyons... ...el pa fregit, el pa torrat... ...la xocolata ho he dit, no ho sé sí, sí. I, i dues galetes Maria ah, també hi havia galetes, també hi ha galetes. punyetera, no sí. ho havies dit els ingredients sí. Pere, dos galetes Mar... bueno, Maria, Antònia, bueno, o... Antònia. Dos galetes, sí. dues galetes sí. i es passa pel minipimia mm -hmm. amb aquella aigra sí. tot ben matut, bueno, deixem a part. Mm -hmm. ara anem pel conill el conill el posem amb una cassola i posem oli i la fulla de llobrer i la canyella. Important que sigui, per perdona, una cassola de terra, de terra no? o de ferro, segons la cuina que tinguin. La catalana és de, de, de terra. De terra. De terra. Però si té la mita ceràmica serà de ferro. Mm. Bueno, doncs pues vale. Fegi el que vulguin. Doncs <laughs> pues ho posem a l'oli, al llobrer i la canyella, i el cuina allà dintre ho anem remenant i la sal per sobre una miqueta de sal o sal, sal, ho salem ho salem, o sigui, no. el que mengi sal sal el que no ho posen sense sal donem unes voltes allà a la cassola que es posi pues, una miqueta duradet, no gaire temps d'acusió és que ja no ho sé, que fa temps que no ho he fet no ho sé bueno, com el conill es torni ja Nada. una miqueta duradet, sí. pues ja ja està encavat i tireu la ceba ratllada allà que mm -hmm. es conegueren i unes voltes bé com ha durat unes quantes voltes amb la ceba i tireu el tomàquet també que tiri unes quantes voltes mm -hmm. després allà i poseu les castanyes les castanyes si no les podeu pelar al mercat al post del fritzet i us demaneu castanyes per pelades pelades, pelades les bulliu una miqueta a part coses de 5 minuts pollides les aculeu i en qual les tireu allà dintre mm han -hmm. acabat que sigui aquell, aquell rostric que ja han tirat el tomàquet ja hi podeu tirar hi el pot de suc que hem posat amb el mini primer a part mm -hmm. tirar-ho allà dintre Molt bé. si falta aigua n'hi fegiu si veieu que quedi massa clar i poseu una mica de maicena amb una miqueta d'aigua la que vebo de fagilla dintra que fagiure mica chuchu, ja veureu que quedràs perfecte. La maicena, amb... la maicena fa que que els suquets es És espessi perquè la ligura di és amb raó, quan surten els grans cuiners a la tele, si sí queda clar i tiren farina. No, no, no. Eh? Mai ceda que més bo. Bueno, pues doncs ja està la maicena. Mai ceda, però... i equipa proveu bé de sal si us han falta ni tireu. Si no, també podeu tirar, tirar mitja pastelleta de caldo, de... de caldo concentrat. Molt bé. I aquí tindreu un conillet pues, en castanyes en fruit del temps d'ara. Mm. I el conill, pues, el caçador, ja saben que d'aquest temps s'ha d'anar a caçar. A més, aprofitant que ja ha passat el temps dels panellets i les castanyes torrades... Aprofitem i fem... Això, les castanyes que s'obrin, pots fer el conill en suc. Les fotem a la cassola i al conill. El conill en castanyes. Pot ser també, tres jo pregunto, eh? Jo sempre dintre de la meva ignorància. Podem ficar pollastre també? A pues més sí, de conill, vull també. dir... A més de conill, substituir el pollastre... També, també. I el mira. conill per pollastre. Si jo dic conill perquè saps què aquest temps? No, meu pare com jo era petita anava a casar. Mm -hmm. i com que hi havia conills a casa i tenien castanyes doncs ja feien conills en castanya. i sempre que anava a caçar caçava conills? doncs pues sí, només conills conills, conills, conills conills, a vegades alguna alguna ou també, no sé per dius per dius, això mateix per mira, Jo ho diu el, el tècnic que per ser avui ja està molt callat jo no sé. Bueno, perquè no li han donat llengua per esborzar. Eh, li, li donem una miqueta de llengua. Eh, Fran, hola. Hola, què tal? Com hola. esteu? Tu has menjat conill amb castanyes. És que la veritat el conill no m'agrada molt. Jo sóc més de pollastre. Tu ets eh? bueno, com jo, veus? Sí, eh? D'aquí sí, sí. la pregunta sí, que m'he ja fet. No, no, que ja, ja. no ho podeu fer hola, amb pollastre també. Ah, ah bueno, doncs pues, senyors, conills i pollastre amb castanyes. Un menjar... De, de tots ans, de tots ans. Sí, sí. que un cop ha passat reaprofitament dels recursos que ens ha quedat ah, de ha tots ans. No de postres, un moniato. Ah, sí, són eh? molt bons. Oi que sí? Sí, jo, però en el cas ja n'hem fet, eh? Mm. <ríe> molt liat, però doncs, per es sobre. Mm. Molt bé, a la cuina adaptada de la Teresa, conill amb castanyes o pollastre amb castanyes, acompanyeu-lo amb un bon vinet. De rioja, el rioja, eh, fosc. O panadés. Un bifós o panadés. Panadés, o, això mateix. O, o, o el que sigui. O una però, miqueta però... de cava també ho diu, eh. Tu ets una mica borratxeta, eh, ja. Oh, I no provo mai res, només aigua de la set. Si sí, jo sé que és per pa, pajoder que digo yo, ¿eh? Sí. Es para tocar las narices, pero si no veos, pues pues, pues no parles de la baguda. Amo una mica de agua, ¿eh? Agua de <risa>